Istenünk, édesatyánk, annyi áldást, annyi kegyelmet kaptunk már tőled éppen ebben a templomban is, hogy már sokszor szinte megszokottá válik a számunkra, hogy ide jöhetünk, hallgathatjuk a Te ígédet. Arra kérünk most, tedd a számunkra, újból élményé, Urunk, azt, hogy a Te ígéd szólhat, és hogy valóban a Te ígé szóljon, ehhez kérjük a Te szent lelkednek áldását, segítségét, erejét. Így áld meg könyörgünk, ami Isten tiszteletünket, Jézus érdeméért. Amen. Kedves testvérek, Istennek az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a Lukács Evangéliuma 16. részének 19. és következő verseiben a 23. versik bezárólag a következőképpen. <tört> volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyulatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldús, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak vala gazdagnak asztaláról, de az edek is előjövén nyarják vala az ő Lőn pedig, hogy meghala a kuldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban, lévén. És látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. Eddig a szentír. Kedves testvéreim! Szeretném folytatni a gazdag és lázáról szóló példázatot úgy, ahogyan elkezdettük két hónappal ezelőtt. Sajnos a múlt hónapban a betegsége miatt kimaradt ennek a sorozatnak a folytatása. De mostan ennek a második predikációnak ezt a címet adtam, hogy elrontott élet. Amint tudjátok, nagyon-nagyon sok elrontott élet van. Rengeteg ember van, aki valahol, valamilyen formában egyszer elrontotta az életét. Talán egy rosszul sikerült házassággal, vagy talán valami helytelen pályaválasztással, vagy valamiféle régi titkos bűnnel, vagy valamilyen mulasztással. Valahol hanyag egyszer, és most nem, nem bír többé talpra állni. Valahol kisiklott az élete a rendes irányból, és nem bír újra visszatalálni és mostan szenvedi, egy egész életen át szenvedi valami hibás döntésének az eredményét, a következményeit, és hordozza csendesen, vagy lázadozva, hordozza a keresztjét. Tudja ő maga is, hogy elrontotta az életét. Talán azt is tudja, hogy hol és hogyan is, mikor rontotta el, de már nem lehet rajta segíteni többé. Rengeteg ilyen elrontott életű ember van. Nos, fiai ebben a mai predikációban nem az ilyen elrontott életekről lesz szó. Olyan elrontott élet is van, amiről az ember nem is tudja, hogy elrontott. Amiről egyáltalán még csak nem is látszik, hogy az elrontott élet lenne. Amiről majd csak az örökké valóságban fog kiderülni egyszer, hogy végzetesen elrontott élet volt, erről szeretnék én beszélni mostan. Ennek a bibliai történetbeli gazdag embernek az élete is ilyen értelemben volt elrontott élet. Látszólag földi mértékkel mérve roppant jól sikerült élet volt, hiszen azt mondja róla Jézus, hogy gazdag volt, bíborba, patyolatba öltözött, minden nap dúsan vigadozva. Tehát volt pénze, amennyit csak akart. Nem kellett neki kínosan, gondosan beosztani, hogy jusson mindennapra, hogy kifussa a fizetéséből az egész havi szükséglet. Nem kellett neki takarékoskodnia. Tellett bőven ruhákra, szórakozásra, autóra, külföldi utazásra, minden szépre és jóra, ami az életet változatossá, érdekessé és vidámmá tudja tenni. Valóban olyan élet volt, amilyen talán a legtöbb embernek az álma. Sőt, egyenesen azt merném mondani, hogy ez a modern élet ideál. Tehát olyan élet, amire egy csomó ember vágyakozva tekint, hogy ó, de jó neki, amelyeket csomó ember irígyel, hogy milyen nagyszerűen sikerült néki minden, milyen szerencsés fickó, mindene megvan. És bizonyára a közéletben is valami magas méltóságot töltött be, ahogyan ez már a pénzes emberekkel szokott lenni, bizonyára nagy tisztelet és megbecsülés vette körül az emberek részéről, bizonyára nagy befolyása volt néki a közéletben, széles körű ismeretsége lehetett néki, rengeteg sok jó barátja, akik között nagy tekintélynek örvendhetett, ó, micsoda jól sikerült élet, mondanánk reját. És én mégis azt mondom, kedves testvérek, hogy egy végzetesen elrontott élet. Vajon miért? Nézzétek már ebben a bemutatásban is, ahogyan Jézus bemutatja ezt az ember, <kül> amikor azt mondja, hogy volt egyszer egy gazdag ember. Már ebben a bemutatásban tulajdonképpen lelepleződik az, hogy itt valami ennek az embernek az életében nincs rendben. Nem mint hogyha a gazdagság magában véve valami rossz dolog lenne. Semmiképpen nem arról van szó, hogy ha valaki gazdag, akkor az már természetesen haszontalan és, és kegyetlen és szívtelen és istentelen és bónusz ember lenne. Szó sincs ola. nagyon sok jószívű és nagyon sok derék, gazdag ember van ezen a világon. De azért, kedves testvérek, figyeljétek csak meg! Mégis sok furcsa, hogy az egyetlen, amit jellemzésül egy emberről el lehet mondani, amiben annak az embernek az egész lényét mindegy össze lehet foglalni, annyi, hogy gazdag volt. Hogyha egy elhunyt hozzánk tartozóról, vagy egy barátunkról, jászjelentést kell fogalmaznunk, akkor ugye megpróbáljuk valamilyen formában mégis pár szóval jellemezni az illetőt, Összesűríteni néhány jellemző szóba, hogy ki volt. Például olyan formán, hogy övéi szerető hűséges édesapa. Vagy, mit tudom én, az egyházához hű és áldozatos gyülekezeti tad. Vagy kedves jó barát vagy szociális érzelmű üzemvezető, vagy valami más ebbéle, De vajon nem furcsa azt, testvérek, hogy valakiről semmiféle más jellegzetességet nem lehet elmondani, miután meghal, csak azt, hogy gazdag volt. Hogy ennyi az egész, amennyi, ami visszamaradt a kortársainak az emlékezetében. Nyilván ő neki magának is ez volt az egyetlen életszél. Nyilván ez töltötte ki az egész életét, ez foglalta le minden igyekezetét. Ez pedig nem sok. Ez a leírás, hogy volt egyszer egy gazdag ember, már magában is leleplezi azt a lelki ürességet, azt a belső tartalmatlanságot. Nézzétek, ez az ember olyan ember lehetett, mint amilyen nagyon sok van ebben a mai világban is, és volt is mindig az emberek között, olyan ember, akinek, hogyha nélkülözni kell, nélkülöznie kellett volna azt a megszokott életszínvonalát, akkor szinte nem maradt volna belőle semmi. Szüksége volt néki arra a létre, arra a gazdagságra, mert ennek a révén jelentett egyáltalán valakit, különben tartalmatlan, üres, semmit mondó élet lett volna, akinek a legveszedelmesebb ellensége a halál. Mert az örök búcsút jelent a számára mindattól, ami ezt az együttként értéktelen életet fölfújta annyira, hogy mégis jelentsen valamit a társadalomban. Mert testvérek, valahogy úgy van az, hogy akinek ezen a Földön nincsen semmiféle más élet életideálja, eszménye, törekvése, mint az, hogy minél több pénzt keressen, és minél elegánsabb ruhákban járvasson, és minél jobban szórakozhassék, minél vidámabban tölthesse az életet, és minél gondtalanabbul élvezhesse a mindennapjait, az az ember mennél többet tud megvalósítani ezekből a dolgokból, annál jobban elhibázza az életét. Mert aki a földi életnek minden értékét csak itt találta meg az, itt is veszítel mindent a halállal együtt. Ez a gazdag ember a gyakorlati materialistának a típusa. Nem az elméleti materialistái, mert annak lehetnek nagyon szép ideáljai, hanem a gyakorlati materialistái. Tehát az olyan emberé, akinek az egész élet ideálja csak ilyen dolgok, mint a pénz, meg a ruha, meg a szerelem, meg az autó, a nő, az utazás, a sport, az élvezet, a gyomor, a vér, a test, a társaság, a hatalom, a befolyás, a technika, amelyek magukban véve mind-mind nagyon jó dolgok lehetnek és szükség lehetre reállni, de csak egyedül, mint életeszmény és életcél, hallatlan önbecsapás rettentő, lelketlen, üre, lélektelen üresség, mert ez mind-mind cserben vagy egyszer. Képzeld el testvér, hogyha csak egy órát élhetnél még, ha tudnád, hogy csak egy órát élhetnél még, vagyon mi volna a fontos a számodra? A bankbetétkönyv, vagy a lotto-főnyeremény, vagy a szerelem, vagy az autó? Ugye nem? egész biztos, hogy valami más. Talán az, hogy egy óra múlva hogyan fogsz megállni az élő Istennek a színe előtt. De ez az, amire ez a gazdag ember nem gondolt. Van ennek a történetnek egy másik szereplője is, Lázár. És ez a név azt jelenti, hogy az Isten az én segítségem. Na ennek a nyomorult embernek azután igazán semmi egyebe nem volt se családja, se hozzátartozja, se pénze, még csak egészségese. Semmi egyebe nem volt, nem csak Istenem volt. De ez az egy elkísérte őt a sírom túlra is, és ott sem hagyta el. Ennek a másiknak, ennek a gazdagnak pedig mindene megvolt, amit egy földi élet nyújthat az embernek, és mindene el is veszett, amit egy földi élet nyújthat az embernek. És most abban a keserves magányában, ottan a túlsó oldalon elmélkedhetik azon, hogy hol rontotta el az életét, és hogy mennyire elrontotta az életét. Mert hogy elrontotta, hogy végzetesen elrontotta, ez a végén derült ki. Mert testvérek, minnyájunk életének az utolsó felvonása az örökké valóságban játszódik le ahol az Isten mondja ki az utolsó szót. És akármennyire iriglésre méltó volt is egyébként látszólag ennek az embernek az élete, mégis egy végzetesen elrontott élet volt. Sőt, én még azt is merném állítani, testvérek, hogy boldogtalan élet volt. Mert azt ne higgyük ám, hogy ha valakinek megvan minden. Hogyha valakinek semmiről nem kell lemondania, és mindent megszerezhet magának, amit csak szeme szája megkíván, hogy az az ember boldog és megelégedett. A lelkünket nem lehet jól lakatni evéssel, ivással, szórakozással és bankbetét könyvekkel, annak valami másra is szüksége van. Tudjátok, esvérek, hogy mit mondtak nekem nyugaton, amikor kint jártam másfél évvel ezelőtt, meg két évvel ezelőtt, ahol köztudomás szerint is néhol mértéktelenül nagy a jó szórul szóra azt mondották, a pénz nem tesz boldoggá bennünket. Sőt, még ezt is mondotta valaki, aki itt is járt Magyarországon, azt mondotta, hogy mi gazdagabbak vagyunk, mint ti, de ti megelégedettebbek vagytok, mint mi. Mi többet megengedhetünk magunknak, ti pedig boldogabbak vagy. És tudjátod azt, testvérek, hogy a legtöbb öngyilkos éppen annak a nagy csillogású nyugati gazdagságnak a világából került ki. Ott hallottam például egy esetet. Milliómos fiú, mindene megvolt, amit csak szeme szája kíván. 25 éves létére olyan autón nyargalászott, amilyet itt csak keveset lehet látni. És egy napon főbe lőtte magát. És amikor az újságírók megkérdezték a szülőktől, hogy mi volt az öngyilkosság oka, akkor a szülők egykedvűen csak ennyit mondtak, lebenszat, életund. Micsoda becsapás azt hinni, hogyha az ember minden kívánságát teljesíteni tudja, akkor boldog és megelégedett. Én úgy szeretnék belátni ennek a történetbeli gazdagnak is a lelkébe. hogy mi van ott az ő gazdagsága és minden nap dúsan vigadozása mögött. Én azt hiszem nem tévedek, ha azt mondom testvérek, hogy valami, valami megmagyarázhatatlan félelem, valami tudatalatti rettegés, a tudatalat alatt érzett ítélettől, amelyik elől nem tud elmenekülni. Fél szembenézni önmagával. Fél szembenézni a jövőjével és a halállal. Azt mondja Jézusról, hogy minden nap dúsan vigadozván. Tudjátok, mit jelent ez? Ez olyan, mintha egy rettenetes jajkiáltás lenne, mint azt mondanám, hogy rejts el mámor, rejts el extázis, rejts el szórakozás, rejts el vidámság önmagam előtt. Az saját lelkemnek a szörnyű belső üressége és tartalmatlansága előtt. Kell a zaj, kell a lárma, Kell a táskarádiónak a nyekergése, még a Zajos utcán is. Kell a rohanás, vagy esetleg a lázas irama a túlfeszített munkának, mert nem bírja el a csendet, mert abban a csendben önmagával kellene találkoznia. Ez pedig nem bírja elviselni, mert ha találkozna önmagával, Egyszerre kiderülne, hogy milyen árva, hogy milyen boldogtalan, hogy milyen szerencsétlen. Menekül! Minden nap dúsan, vigadozván menekül. De rengeteg ember teszi ezt. És azután, hogy elképzelem magamnak, testvérek, ennek az embernek a temetés. Ünnepélyes, pompás, fényes dísztemetés, ahogyan ez már szokott lenni az ilyen gazdag embereknek az életében, illetve a halálában. Azután rengetegen vannak ott, beszédek hangzanak el, beszédekben méltatják az ő érdemeit, és ő, ha a pokolból mindezt látja és hallja, Szeretne közbe kiáltani, nem igaz, nincsenek érdemeim, gyötrettetem lánkban. lángban. Aztán jön egy másik szónok. és elmondja, hogy milyen nagyszerű ember volt, milyen jó barát, milyen kedves egyéniség. És ő megint szeretne közbe kiáltani, nem igaz, nem is tudjátok el se képzelni, hogy mennyire elrontottam az életemet, én is csak most jöttem rá, most, hogy gyötrettetem a lángban. És akkor a temetésen elhangzik az utolsó szó, nyugodjék végében. És a szerető újra fölkiáltani, nem nyugszom, és nem fogok megnyugodni soha. gyötrettetem tetem el Azt hiszem, testvérek, sok léleknek ugyanígy fájna az a sok szép és az a sok jó, amit a temetésén búcsúztató elmondanak róla és talán éppen így tiltakozna ellene, hogyha volna rá lehetőség. Mert ott a túlsó oldalon egészen más mértékkel értékeli az ember a saját földi életét, mint ahogyan itt értékelte és mérte. Jaj testvérek, vigyázzunk! Nehogy odát legyünk kénytelenek rájönni mi is arra, hogy végzetesen elrontottuk az életünket. Végül még azt is mondattam, testvérek, hogy ez az ember nem volt hívő ember. Lehet, hogy eljárt a templomba, az is lehet, hogy nagy adományukat adott az egyház céljaira, talán éppen a szegény gondozásra. Sőt, az is lehetséges, hogy minden nap olvasta a Bibliát, és minden nap imádkozott, és mégis azt kell mondanom róla, hogy nem volt hívő ember. Miből látszik ez? Nem abból, hogy gazdag volt megint. Tehát nem a gazdagsága juttatta őt a túlvilágon, a pokolba, mint ahogyan a lázább sem a szegénysége juttatta a, az égbe, a mennybe. Hanem abból látszik, hogy nem engedett Istennek beleszólást a saját életébe. Mert ha engedett volna, hogyha igazi kapcsolata lett volna ennek az embernek az élő Istennel, akkor lehetetlen lett volna, hogy egy ember, egy szerencsétlen, nyomorult, elhagyatottan ott feküdjék az ajtaja el. Jó az, hogyha valaki tud örülni az élet örömeinek, és tud élni azzal, rettenetes nagy baj az, hogyha emiatt nem látja azt az emberi nyomorúságot, amelyik ott van közvetlenül az ajtaja el. Tehát még egyszer, nem az volt a bűne ennek az embernek, hogy gazdag volt, hanem az volt, hogy önző módon volt gazdag, hogy csak saját magának élően volt gazdag. Tehát az a vakság volt a bűne, amelyik nem látott egyedet csak a saját maga ényjét. Az énnyének a kívánságait, a vágyait, az igényeit. Isten előtt nincs útállatosabb dolog, testvérek, mint amikor valaki ennyire csak önmagának él, és a néki juttatott áldásokból csak önmagának van haszna. Erre is érvényes, sőt erre igazán érvényes az, amit Jézus mondott, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. A legnagyobb tékozás úgy takarékoskodni a javaimmal, hogy ne jusson belőle másnak. Ez magának az életnek az eltékozlása. Émi egy eltékozolt túlvilági üdvösség, evilági vetület. Érzitek már miért mondom azt, hogy ez az ember nem volt. Sose találkozott igazán az Istennel, ami abból látszik, hogy sohasem találkozott Lázár. A segítségre szoruló, a nyomorult ember. Hiszen Jérus azt mondott, emlékeztek hogy amennyiben megcselekedtétek, vagy nem cselekedtétek meg az irgalmasságnak a cselekedetét, egyel az én legnyomorultabb atyám fiai közül én velem cselekedtétek meg, vagy pedig én velem nem cselekedtétek meg. Tehát, aki nem látja meg a Lázárt az ajtaja előtt, az Jézus nem veszi észre. Aki elmegy Lázár mellett közönösen, az Jézus mellett ment el közönösen. Akinek a lakása és a szíve ajtaja nem nyílik meg Lázár előtt, azelőtt ezzel együtt egy másik ajtó sem nyílik meg, az az ajtó, amelyik az Isten országába vezet. Istenhez igazán minnyáján csak a Lázárral együtt jutunk el. És ilyen Lázárja mindenkinek van. Én nem tudom, a te Lázárod talán éppen a te feleséged vagy a te férjed, aki ott szenved mellette, mert még sohasem vetted igazán észre, hogy mi hiányzik neki. Nem anyagiakban, lelkiekben. Mi hiányzik neki? Vagy talán éppen a gyermekeid között van ez a Lázár, aki egyedül viaskodik a problémáival és nem jut tisztába vele. Vagy talán éppen a szomszédod ez a Lázár, aki egy lakásba, egy házba, vagy egy utcába lakik veled, akit minden nap köszönteni szoktál, de még sohasem vettél észre úgy, ahogyan ő vágyakozik, utána, hogy egyszer észrevette. Vagy talán a munkatársad ez a lázár, akivel együtt dolgozol napunkin, anélkül, hogy fogalmad lenne, hogy micsoda terhek, micsoda megkötözöttségek, micsoda szomorúság vagy bűn nyomják a lelkét. Minden esetre olyan valaki ez a lázár, akinek hiányzik valami, ami neked megvan. Valakivel szemben. Te vagy a gazdag, és valaki te veled szemben a Lázár. Neked talán tehetséged van, az meg tehetségtelen. Vagy neked sok jó barátod van, és észre se veszed, hogy ő egyedül rója az életnek az útját. Vagy talán neked egészséged van, ő pedig beteg. Neked sok öröm jutott osztály részül ebben az életben, neki pedig sok szomorúság. Neked hited van, és tudsz imádkozni. Ő pedig elszakadva él az Istentől, és nem ismeri az evangéliumnak a gazdagságát. Téged talán sok ember szeret és megbecsül, ővele pedig nem törődik, ha világon senki. Megláttad már a nyomorúságát, az elhagyatottságát? Ismered már a te Lázárodat? Ne menj el mellette drága testvér! Ez a te Lázárod, és ő mellette, és ő vele együtt találkozhatsz igazán Jézussal! Gondolkozz el ezen a mai estén azon, hogy ki a te Lázárod? Ki a te Lázárod? Nem én kérdezem. Ezen az igén keresztül maga Jézus ér. És nem azért kérdünk, hogy bosszantani akarna, hanem azért, mert megmenteni akar, mert ő maga akar találkozni veled annak a Lázárnak a személyében. És azért akar találkozni veled, hogy bevonjon téged is Istenek abba a szeretetébe, amelyik gazdagra, Lázárra, szegényre, mindenkire egyformán árad. És ugye azt tudjátok, hogy enélkül a találkozás nélkül, a Jézussal való találkozás nélkül végzetesen elrontottá válik minden még olyan jól sikerült élet is. Vajon nem itt rontottad el te is az életedet? Befejezésül, testvérek, még csak egyetlen egy gondolatot hadd említsek meg. Nem olvastam már föl. Azt a részét a Bibliából a történetnek, majd a legközelebbi alkalommal, ahol Jézus arról beszél, hogy a gazdag és a Lázár között ott a túlvilágon, így mondja Jézus, nagy közbevettetés van. Úgy, hogy akik onnét ide akarnak jönni, nem tetik, sem, akik innét oda akarnak menni, nem tetik. Tehát egy áthidalhatatlan mélység, egy áthidalhatatlan szakadék van odaát a gazdag és a lázár között. De testvérek, ez a szakadék nem ott kezdődött. Ott már csak állandósult. Ez a szakadék itt kezdődött. És emiatt a közbevettetés miatt, emiatt a szakadék miatt, amelyik az örök gazdagok és az örök lázárok között átunk, szenved olyan rengeteget ez a világ. De ugyanaz a szakadék, ami ott túl már áthidalhatatlanná vált, az itt és most még áthidalható, Sőt, már át is van hidalva. Mert Jézus, aki az Isten és az ember közötti még sokkal nagyobb szakadékot áthidalta a saját személyében, az ember és a másik ember közötti távolságot is átéri. Jézus keresztjének nem csak mélysége és magassága, hanem szélessége és hosszúsága is van. És ez a két dimenzió, ez a vertikális, meg ez a horizontális dimenzió, ez elválaszthatatlan egymástól. Úgy, hogy akinek Jézusban atyává lett az Isten, annak ezzel együtt testvérévé lett lázá. Így keresd hát az Isten, amíg nem később. Így jöjj rendbe Istennek. És így könyörögjünk most minnyáján együtt, hogy ó szeretet árazd ránk, meleged, hatkustóljuk édességedet, tiszta szívből mindenkit hatszeressünk, egyességben és békében éljünk, könyörüljél. A 234. számú éneknek a harmadik versével könyörögjünk így minnyáján együtt Téged, felséges Urunk, drága Krisztusunk, aki azt a mérhetetlen közbevettetést, azt a kimondhatatlan távolságot, szakadékot, ami az Isten és az ember között van, te a magad személyében, a magad Isten emberi személyében áthidaltad. És bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy ugyanakkor nem veszük észre azt, hogy azt a távolságot is ami az egyik ember meg a másik ember között van, te már áthidaltad. Hogy nincs olyan szakadék és nincs olyan mélység, amit átne lehetne hidalni ebben a földi életben, amíg nem késő. Ó, urunk, könyörgünk, taníts meg bennünket az örökké valóság mértékével értékelni a földi életet. Köszönjük ennek a földi életnek minden szépségét, jóságát, örömét, sok-sok drága ajándékát, ami valóban változatossá, vidámmá tudja tenni ezt a földi életet. De, ó, urunk, őrizd meg bennünket attól a vakságtól, amelyik mindebben nem lát más csak a saját maga igényeit és vágyait, és nem látja meg azt az emberi nyomorúságot, amelyik közvetlenül ott van az ajtaja előtt. Kérünk téged, úrunk, nincs meg a szemünket, láttasd meg velünk személy szerint a mi lázárunkat, a saját egyéni lázárunkat, aki várja a segítséget, talán a morzsalékokat, amik a gazdagnak az asztaláról lehullanak. Urunk, ne hagyj békét, nékünk ezen a mai este, addig, amíg meg nem ismerjük őt. Amíg meg nem tudjuk nyitni a szívünket előtte. Amíg hozzá nem fogunk jóvá tenni azt a rengeteg mulasztást, amit a lázárral szemben elkövettünk. És könyörgünk, hogy amikor oda szeretettel a Lázár mellé, hadd érezzük meg, hogy ott vársz te bennünket. Így adj nekünk, Urunk, önmagaddal áldott találkozást. Őrizd meg attól a nyomorúságtól, hogy későn jöjjünk rá arra, hogy mennyire elrontottuk a mi életünket. Mi, az életünket neked akarjuk szentelni. És köszönjük, hogy te is ezt akarod, és erre tanítottál ma este. Hallgass meg, így tedd, áldottál minden gazdagságunkat, amivel megáldottál bennünket. Jézus érdeményed, Amen. menj. ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te